Rugăciune pentru trăirea tainei Domnului Isus Hristos. Aleluia, slavă-ți, Doamne Isus Hristos, te iubim și îți mulțumim dincă nouă ta ne ai arătat. Unirea a două principii de săvârșite, a două fir deosebite într-un singur ipostas ai săvârșit. Ca fiu, în Sfânta trăime, ești o singură fire cu Tatăl Ceresc și cu Duhul Sfânt. Adică rămâi o persoană dumnezească, totuși, ca fiul al omului, ai pătrinit. Ai fost răstignit, ai murit, ai fost înmormânt așezat, ca fiul al lui Dumnezeu să domnești peste lumea creată mai încetat, fiindcă ești neamestecat, neschimbat, neîmpărțit, nedespărțit, desăvârșit. Ca fiul al omului să existi, pentru tine ai renunțat. Taina economiei prin renunțarea la voința ta, pentru a face voința tatălui, ascultându-l până la moarte pe cruce, ne a arătat și viața ta cea lumească, pentru viața noastră ți-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim și îți mulțumim. Din că taina îndrupării tale, care este mai adâncă decât cea a face lume, este taina ascunsă mai înainte de toți vecei. De aceea se descoperă pentru noi ca taina a Sfintei Cruci, ca taina a mântuirii noastre. Ne-ai mântuit și sfințit când hainele tale le-au împărțit și și gol te-au ridicat pe cruce, pe tine, Domnul Slavei, care te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. De aceea, casa pe teasma templului s-a rupt, soarele de frică s-a întunecat și groaza tainei morții peste toată creația s-a lăsat. Adam din legături s-a dezlegat, odihna tale, tale din ziua a șaptea, stând în marmânt nearătat. De aceea, ziua a șaptea ai binecuvântat, iar nouă, ziua a opta a învierii tale, ca o taină din veac făcută și de îngeri neștiută, ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim și-ți mulțumim, dincă taina această sfântă a sfințirii noastre ne-ai dat. Cu picăturile Sfântului Tău sânge din întuneric, păcat și moarte ne -ai scos. Tot Universul l-ai renăscut și l-ai recreat. Prin moartea Ta pe cruce, moartea noastră ai legat și biruința Ta asupra morții pentru noi ai purtat și ai câștigat. Focul cel sfânt al sângelui Tău în sfânta taină a Ioharistiei a stat. Cu botezul cel de foc, prin focul cel veșnic, prin care fiecare suflet la sfârșitul veacului va fi trecut și încercat, pe noi ne-a purificat, cu el ne-ai înarmat și ne-ai luminat, ca pe slugile tale care sunt ca o pară de foc ne-ai făcut și la judecata ta de osânda cea veșnică ne-ai scăpat.